يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز كوز عظيما أما بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمم محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تدروا بالصبر والله سبحانه وتعالى كفل قرانا اليوم جعلته لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي O radhijtu lëkumu l-Islam edhina Tho të plëtsot e plëtsohë ofentime për ju E plëtsohë në isëntime nda jush dhe kam zjedhë për ju Islamul fe Allahu Subhanu i Ta'ala këmë zbiti këte ajetë E zbiti për të të rëgujë besëmtarëve Muslimadëve që allo i madhërujë ka plëtsohë e fenë ti Dhe nuk kamë të fe asënë e mansijë Ajo është e pojëtë të gjitha aspektet Në të gjitha kërushat Allah i madhurë Ka përzuar në të adhurimet Ka përzuar në të rengot Ka përzuar në të ndanjesat Të cilët ka nëvojt përto njerimit të, të jet Që të ruhër për qëshjëve Përfituar ka njësime o mahët Gjithashtu ka përzuar në të edhe pesat Allah i madhurë Ka ligjëru në muslimanit Disa festa Festa në cilët janë ditëkëzimit në pesimtare të në toë atë akdozojënë për balinën dhe tisa adhurime në më dështore. Dhe alojë në City, dhe uërënë, i të qidi ka kriurë një rinë dhe dishënë në mirëse qëtar ka një rinë në brëndësit ti, dhe dhe dhe dhe në rinë që ka një rinë ka vendosë të fejes të një rinë të të të gëzotë. Dhe nuk ka bërë për për pesimtare të fejes të të të të të të këtyre. Për të rësue Transmetonën e mesit e hadithit, i cili më ka treguar i pavurftë udhë, në sëmundjen e ditë, transmetonën e mesit e Profetit e Sallallahu Alejhi Vesellem në Medinë, dhe muri e hë që njeriu në Medinë feston dy ditë. Dhe u tha çfarë janë të dy ditë? Tha ato dy ditë e kaq të dy ditë janë dy ditë të cilat të festojnë njerëzit një në Luban në kohën e një racës. Ta Profetit Sallallahu Alejhi apo edhe ngjëra dhe ozhë, u ka zvendosur të ditë me dy ditë më të mira se ato, me ditën e Fitrit dhe me ditën e Kurbanit. Po edhe u ka zvendosur të ditë me dy ditë më të mira se ato, me ditën e Fitrit dhe me ditën e Kurbanit. Kështu u tallën të dënuar nga Allah ka zvendosur besimtarëve ditët e festave. Pande ajo u vë dorë në këto festë nuk të ligjururë për besimtaët as një fest një të për të shdë festnëve të cilë të tingjit me. Të festë për cilët ne festojëm edhe gëzohëm në to edhe kemi të trejtë gëzohëm në to për shkak se ne në to të njëmë në disa dhurime edhe shpeson për abotin e për abotin e për në to edhe shpeson për abotin adhe ojën në farë gjumafet në to edhe shdo mëtë edhe shdo fejë ka fesat e veta. Feje kështerë, feje që punë të feje e kolonismëve dhe feje e demokratëve, gjitha fejt kanë fesat e veta. Sëpse ata e din shumirë që njëri u ka në botë të zonë i ditë. Për këta ështëve ka mëndosu në disa fesat. Edhe për këture fesat, për këture fesat, e rrë që dhe fesat e viti të ri të cilë në festojë shumica njërezve në mbarë botë. Dhe kjo është e fest e cile nuk ka lidhe në felis nama Dhe asme fejn e besimtarëve të cilet falen pes her në dit Nuk ka lidhe në nusnënore dhe asme fejn e tyre Kjo është e fest që në rëgjimin e saje ka nga krishterizmi Përndaj dhe e kërstohet në mbarimin e i viti djëdhore dhe kjëdhimin e i viti djëdhore tjetër Sëpse aja simbolizonë Simbolizohet barimin e një vidi Në atë ditë në të cilën kanë minë du Si pas tyre Isa dhe Isra Edhe ditën e lindës e tia ka kanë qëtër fejt Dhe që atyë kanë kjëluar vitin Pandejnë ata Sa herë që vjenë që ditë E qërët e pesë dhe qërët e filim të vitit Pandejnë ata këstojnë ata Shqyë që kjo përgjimë shpesë u, kë, u përket kënshtere dhe shpesë të tyre Dhe kjo të rëgohë qarë që i për nuk alinëve fër islamë Por të përgjimë shpesë i dhe shpesë kanë të rëshëduar njerëz të tje për dhe që kënshtere Si shkanë qënë shkët në kohën për para se të vinë demokracia E venësonit të përgjimë shpesë në epse më në pretendonë se ishin kënshtere të gjithë Më ndje edhe shumë për e të me që i dheshë vjetës muslimane e festonit të përstë. E festonin sepse ndërnojështë në vitet, vitet djëllore. Pa pason dhe një kuptim të për të në të. Më ndjejë nëse njëri më në nëjë qitë do meditojë në këtë që është djejë, dhe ta qonë dhe të i të jënit zimë për në i dhërinë. Sepse ndërin një vitet dhe këtë që i për një vit nga jetë a jëtë dhe jahurë më shumë vdekes. Dhe kjo të nëbëj njerimu një që e të hivërëhet, edhe të pregatitet për atë që ka pregatitet për dite në madhe dhe të cilën të darër në Allah, subhanu wa ta'ala, ndërëm e në vërri. Ndërsa të zimë në të ditë në malishë, nuk është ilogjikshem. Nuk në të zonë njerimu një pëse ka i këtë për i të sti. Pëse e shahurë për vdekes, pëse e shahurë për më Po jeni edhe kështu ka thënë Allahu në Kur'an. I qetëllu për njerëz i llogarit dhe ata qetë mërzon. Ka shatuar njerëzën e gëria, por ata nuk të shtujën dhe kanë thyer shpinën. Atë u vdesia, u korrë gëria, në zinë të Allahut, ata zgjojën punën të lëhnutëse mëdha në zinë ata jetojnë. Kjo është urgjenca e besës së tyre. Dhe për të fest, ne mundhemi që Allah më dhe ura kan daluër për besim parët muslimon që ta përstojnë të fest. Festën e ndërimu të viteve, të vite djëllorë. E kan daluër Allah më dhe ura subhamu të alat të fest, sepse kër nuk u shpesi i përki distanet. Por kër nuk u shpesi i përkjetë përki dhët të të tjera. Dhe Allah më dhe ura ne me katërgurë në Quran, nësuër në patë Quranet, qërë nuk e dhe Ruge o-muslimani e ëxi agrube të dima, ruka nili me rruggen e atili me të që atësidha kamare za lëllim më lahutil dhe asëna tull çantër bhullgur Paneketë, Allah tim adh toolkit të si në tillitri t'jih eth… Nidhati, معtuolog 6-ë alеди Цhiq gequber assili Freze t'ihdi na sëratë al-mustagim, whğa la me んだred sëratë kiedy al-ëte alaihem, be rruggen është kjeby body binti Gajnë i magdhubi alim, një në duhet e të cilë për të cilë për të i zemruar, u alim dhe ahtë të në duhet e të cilët janë të humbur. Edhe këto feste, feste për të të të një shpjesë, dhukër sa të i qenë të humbur, të cilët e të humbur, dhukër e drejtë. Edhe kërë dhe se është feste të të në, Allah më duhet e ka urzuar në të të të të të të të të të të të të të të të dhe kjo është gjithashtu në një kraku tjetër dhe kjo është pjesa e kuptuar për ata besimtarët e dardhë për festën. Dhe mos e festojë. Kjo është para. Algul kitu shenja që Allah subhanahu wa taala Qur'an, "Walladina la yashhadun az-zura, wa idha marru bil-lawi marru kirama." Që besimtarët e vërtetë janë ato të cilët lajshëhûn az-zura, nuk marrin pjesë në shfitjet. Waj dha mërru dhile mërru kirama dhe kërëta ka me mërru Jezë e që këtë këtë këtë kota ta reardohë mërë të të tërë. Ka të ndër se lehën e shmijimin i këtëja jetit. Ku thotë Allah i madhruar edhe atatëzirë në të të të të të të nukëmarim pjesë në shpikje dhe dhe nukëmarim pjesë në fesët në mëzbësim kare. Dhe nukëtajm pjesë në mërë dhe të të të të të të të të të të të të t atë festa rrët par nuk buvojnë për i një gjerënë zinë në më grosër e kohë, për për dyqënë të tyre, për dyqënë të tyre, për dyqënë të tyre, për dyqënë të tyre. Nuk e kanë burimit për e shumë këtë halë. Së dyti, në këto festa, ata eshajnë Allah, shumë këtë halë edhe shpifin këndaj ti. Si që ka thënë Allah i Madhurë në aditë si, në këmësi, më shanë mua përrija demit duke më dedikuar mua fëmi, po të më shanë mua përrija demit duke thërë që unë kam fëmi, në dhe që Allah i Madhurë në kam fëmi, edhe atane të ditë e festoj që Allah i Madhurua ka po fëmi, Allah i Nërmit. Që që kë festë, është mi për ishajë unë në nërë dhe e zëtë Madhurua dhuk e për të ndumër se Zotë e ka fëmi në i kërë që anohë Subhanu Atale është kër juësë ku se isa në selërë ku që zi në kërëjesë, ka që njeri, ka që njeri si kitë njerëzit, njeri si në Zotë dhe anohë i madhore për në trasmetuar njerëzit e për e anohë Subhanu Atale dhe nuk e që në Zotë. Ata i fësën të ditë, për në nuk e kërësën të ditë, për në nuk e kërësën të ditë, për nuk e kërës ka qoftë ti selekt ose shumë përtyrë në shpjegimin e teoritë të thonë gratë të cilat mendi që thotë vërtet të cilë do të marrin pjesë në shpirtin e tyre do të marrin pjesë në festat e tyre pies pies e kjo është kuptimi gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam men tashabbai qawmu fa huwa minhum kush i ngjan një popull ndaj shpirtë tyre kush i ngjan një popull ndaj shpirtë tyre transmeton ibn Abi Na'il me zinxhir të saktë të raportimit nga Abu Abdullah ibn Zakathun Nësë hyri tek të këmushrikët të mëzbesimtajet Në faldojë të dyre, ditë dhe të pesët e dyre Sepse zemri një anonë, zvetë në të në dytë Tëtë nësë hyri të këmushrikët Ditetë në pesët e dyre Sepse zemri një anonë, zvetë në të dytë Gjë e më e frikshme të mesimtajet është zemri një anonët Më e frikshme së është në gjitë jetër E dhe zemri një anonë, zvetë në të dyre që në dit, atë ditë për atë përdenëzë zërë të i kalin dërë shmijënë, në atë ditë atë e horënë të tjini për të në feste, në atë ditë atë këmjë e nërë të që nabërë në në në kufri. Panër një të konë pësëm të arghjit për zihën në ta. Gjithashtë të të të nëmerë dhe të vërë, lehërëme për e mërë të fëta Allah në pesët të tyre, umeri për cilin të atë profetës sëllë allah ka thon për të nëse në në në në në në në në do të ketë dokument një njerëz të inspiruar, nëse do të ketë këtu një njerëz të inspiruar ai vetë do merr. Njëri i inspiruar, i cili tek krijojnë një vëllë të vërtetë në zemrën e tij. Gjithashtu transmetoi sa më shumë në na as do dhellëm ka thën. Ku shkalon në vende të mosbesë, në vende të mosbesimtare. Edhe këto pesë të tyre, edhe punjosorët ata, dhe zë të vërtetë. Om alumbër adhem ACII fiqe nuk dhe iqeit � Bibini, që më një c proudit që njëtk ask ng të pe nëshirë, më dhe në tek iqin tër, të lobëranti ku priced pHitus, këtë jamur të pracamër el seu iqeit këtal. L replied things that the world is showing above Shekbal, i are për indhetarellë të medlepë edhe të jamur o e se borikhambar putëin të meruط ndpachër ruhabosh comunsh në për침 përëng shukë kanët dë트 dhe qareq, Këvir, vjet, vjet, në kërëhër këvirë, nëse një personë ka adhërënë nëmërë, pesë dhijtë vjetë, për pasë vjetë, ditë në pesë nëse tyre, dhe i zërënë njerënë prej më shikëve, një togë të bezë, një togë të bezë, për të ma adhërrua atë ditë, të munditë në pesë në nëse tyre, a i ka përë kukhër, a i ka dë në feje dhe shirë përë të mirë, pesë dhijtë dhijtë nëmërë, për të shirë në të Marja Libri i Mujemim, i cilë eshkë e tjetarën njërë të me dhejëri të nërëbib. Me dhe pofetis sëndamohër e sellebë, në vetëm që në kanë në luër, në vetëm që në kanë në luër të festurën fesën e të tërër, por në kanë në luër që në te kruem rite të në të ta aqë në vëndë të kuatë të kanë festuar fesën e të tërër. Tërgohet në dhafit në të të hakë, thotë, e ertë në kërstë jam zëtua që do the disa dheve në një vendë, që e të bëwanë. I ka thëmë, prof. Një së përbërë, sëllëmë, a ka pasën dhe një idhur një të më shripe në të vendë, i të ajo. I tha prof. Një dhe, dhe një dhe një kërë vëndë feste, edhe a ka pasën dhe një kërë vëndë feste e më shripe këny vendi, i tha të personi nuk ështëpustua rasnë jere përsta mushimit të të të të vendë atëherë i të apërdo se në kryrejë ndë zotimi që ka bërë që të të vendë përgjigjat, përgjigjat, sëpse nuk leoët që të kryoj të zotimi në atë kërë që, që është ndanua nga alldovësë përkhanë talë thoti kërëtejmë i, i e të të tjim, edhe tirë, e djetëtër të kërëthën që kërëtimi hadithët është që nuk i leoët ë të smarët të të shkoj, edhe dhejë, në të dhejër kërbali në atë mundë ku ka qënë në vëndë fesë, për mëzbesim të arë, dhe gjithë kjo më të reguar që nuk lejër dhe pëngjashe tyre, e jo më të këllu i në shëtë fesën e tyre, sepse në gjashmërije me ta furtë në zemër në njeriucë dashuri edhe anim dhe feje tyre, në i koqë që nejemi të urdhënurë, të largohëm fej fej dhe feje tyre, sepse feje tyre e në zemërim dhe rëmbosën konotare dhe qënë në qënë në Thotë më i këtyr. Allahu më shëroi fort shumë. Më dileuojmë se nuk do të marrë pjesë në festën e bëshritëve. Kështu për këtë kanë ndaluar të gjithë dietarë dhe ne vetëm do të folim më shtu. Thotë më dileuoj kur të sollet ti oj në prezantim nëse e ke të turë. Domethënë jo vetëm që festa është e dalur se festën nuk lejo opsti uroj shaté profesori të tuaj. Tuash gëzuar vitin e ri ose gëzua e pashkët, ose gëzua e tërë, të të mërkëjë, në libë në vëve e kamëh në dhimëmë. Thotë, urimi i mëzbesimtareve me shenje të kënëfët e tyre është haramë. Edhe për të ka rëndërën të gjithë vjetarët, si për shenjërën të jurojë ata për fesët e tyre nëse për e gjërimi në tyre. Edhe ty përsoj që jurojën ata për të fesëta, thotë për, për zëmëhjë mërtejën që përsoj që i rëmë nga dhe për dhe përsta nëse shpeton për i kru frit dhe nëse shpeton për i kru frit a i më ka shpetuar për i gjunatët e sikërt për të, të cilin ka rënda ka orë të gjithë tjetarët e mëtë nëslamë e dhe se fundi ka të në dojë më dhëruar më që të në zërra alimën për kitab an i dhe se vjetëm ajat i la i ufar ubiha o i ustenze ubiha fela të pa odur ma'hu hatta jëfudhu Dhe nëse t'gjoni njëzit, nëse t'gjoni të zënjëz, duke me huare e dhe ta Allahit, ose duke me talo me dhe, mos qëndreme me ta, se këndryshe hi ljeni si ata. Dhe Allah i më dhurë ka për t'i bashkuar munafikët dhe mos besimtarën dhe gjahënëm së bashku. Inna Allah gjaluar munafikën e o al kafikën e ti gjahënëm e gjemniah. Do t'i bashkuar munafikët dhe mos besimtarën dhe gjahënëm së bashku. Mos besimtarët, janë atë të cilët të pëjë kufru mekoj në tyre Kurse muna fi net fige janë atë që më arën pjesme të kufru dhe heshtin bookeredo r unseen mehet në hekshme të tyre. Por e të kufri edhe këtur vëvernik të kubet dhe të cilët marrën pjes në fesaj të të dekororurit në më për t pockets para t'arje por para braëlir të pa ndeshe në në që të që teliskojët në krypua edicionit e tyre në të cilët e ta ne e mëhë e këndim për të në fesaj Edai hir ku ve shkuo këta me nga një sic church duke menduar se nuk me do të shtojë dheuar, por ç'i realiteti tregon që nuk është ashtu. E për këtë gjë ka folur dietare dhe dieta të shëndetshme. Për ty është në bazë, shemb në femininë, shehë lban, këto janë i përhershëm. E shumë dietarë të tjerë ka folur dhe kanë thënë që festimi këto festa ose pjesmarrjen të festa ose ndrimi mos besimtarë të festa nuk i lejoj besimtarët sepse Zebrimi i Allahut me Allahu Taala. Edhe festa te mysimtarive ne nje orën ton, dhe nuk lejohet as kujt të shpikë në, në feston me festa te reja, nusullore me dhuruar, te naqet te naqet ne me xallau ton, ellea ne bin harama. Nusullane, kjo nuk do qenë aty qe gëzohen me festa te ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe nuk gëzohen me ato te cilat jan festa ne te cilat Zebrimi i Allahu subhanahu wa taala me njerëzit Allahu subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu la Rasulillah wa ala alihi wa sahibu e jema'in Kush isha rësueja që Allah i madhuruar në në ndalon që në të marim pjesë pjesën në në të mësëm ta'at e të reguar vidhën këtëmët që Allah i madhuruar që të reguar që në t'jëzimele i Qur'anit që në t'jëzime i vërtejtë në t'jëzimele dhe në sëratën mëstëqim dhe të të të të të të të të të të të të të nëse një person mërë pjesë në fejtët e tyre, i hymë nga ti, i në zemë, dashi ka dashi, e bashoni, dhe anim, për fejnë tyre. Dhe mësë përdoj dikur që është burimire dhe e nuk e ndoë fejnë tyre, dhe nuk e ndoë atë kala, sepse, hershme, njari, qëdichme, të të që zemë në vëndë, në kala sepse, kanë do dhe nukote herëshme, në gjari, në qëditshme, të cilë të regojë që zemë në ndoë të më dhe ndronë në më dhe, si të dë Ka të ribuaj për Gjozën, në një kalibëve të i një djarë e të qudishme, për një person, i cili ishte hafizë Kurani. Thot, është shkoj një brub njëzhë bu të qëftuaj nuk të tahtë kunde ramakëve. Për dhe rrubës, ka lepër një kështidhe të ramakëve, edhe një djarë i një tiri ishte hafizë Kurani, i këshëmsu Kurani për mendësh. Shikonë në lartë, në gështim një bajë shëndë bukur Edhe saj shikohet e i humin në zemër dëshurija për ta. Dhe i thotë asaj si i në shëmë mundur ose si ka mundë të thikë mundë dhijtë të ty. Si mundë në gjithë të dhijtë. I thotë ojtë mundë dhijtë të kundë mundë më nërtojshë në mua dhe të më një mënyrë. Dukë e lëndë të dëndër dhe, dhe dhe dhe arru në këntime. Edhe atër e i nërëbohet. Edhe shkohet e ka jo. Thotë. Shofte vet nuk e malinë rësh vetëm, si për e shonjë të mikshtije dhe malinë rësh e një këshë ndër Fenisan. Edhe pëse këshë mësuë atë gjithë porani përmenësh, edhe vitë porani dhe e kërtoj të, të ata. Edhe mërzi një bëjgjio shumë, me ndoh pak të shomë shumë shumët shumët që e ti e njef shumë njerë, edhe vitë që e e shme i me fejë, me besimë, dhe mësuk përani të shomësh e kërë Fenisan në shbërë kës E me gjithë të regonë, në gjithë që t'i bonin. Më mbra pa, pas i kalën në disa kohë, kalën në disa kreturë edhe e shohën në atë personë në më kështia dhe i thonë në finalë. Ku jetë i thotë? Ku është Kurani jëtë? Ku është Namaz jëtë? Ku është e gjëri gëtë që kanë që ke, ke pasë bërë? I thotë Kurani dhe do të harronë atë gjithët. Nuk me lënë betëm se nja jetë të Kurani. Që ka thamë Allah Subhanu wa Ta'ala, Rëbëma jahandur led dine kefarur allowkanë muslimin a dherë hunjet ulu o Itatëramu, o Yuhuhihimul amalu fesoof e tinhamu Nuk më ebëk vëtërnë se fjale që në hadhe alënatur ponë ba sec dhe dëshëronin ata që kanë nëbërër se ku i ishim musliman Lina fataharë në të kanëtë që në që kanëtë që në që kanëtë që dhenkë Këtë të shifet me a e që më bëjë metatë në që dhikë marriages edhe këta jetë që Allah më duhe i Allah t'i si në vëshkimi, që ta ndeshkojë më në t'i qimë të dunja, që ta kuptojë se kush është dënimi për Allah t'i shumë t'i Allah, dhe të mëse, sepse Allah me zemë e t'i t'i t'i këmi haram, Allah me dhe t'i e kreshtere, të të dhëshua pas në kreshtere t'i t'i lak, nishtë në në feme aturë që me në humbë të vërtetën edhe që e qërë Allah sukhana ta delë të po fundimë. E kush në sigurën me, se në basën të dobarë pjesët i rëtë festa, mundë që të devjo e zemër besimtare i dhe talitën e të ti. Mosë mështërëj, dhëtsia Allah për ju, që Allah sukhana ta delën ure në fene ti, se mundë që i gjuna të bërë që ashtë njën të bërë në fja fara. Dhe nuk e ndirërëbë se shpërka të kagohë sukhana ta anë a ka fituar kënesin në tja për zemringën e ti. Edhe letë avarit e jesë i zeshemblë, që të ruë për heramë dhe, sepse në basë në që nga punë bërë, që ka që të defenë, në të fitoj zemringën e në kohët, një herë për gjithë bom, në këto bot dhe bot të tjetër. Lusëm Allah subhanu wa ta ta'ala në ruënë në zemringën e ti, lusëm Allah subhanu wa ta ta'ala, që ndan bujë dhe një gjë të mirë mosim Allahu subhanahu wa taala me bën për ato që kënaqen me hallahun e tij, më bën për ato që zëmojnë hamin e tij, Allahu më shpëton nga gjithë dhëtrat.